Leo tunajifunza kichwa cha somo sema Kizazi cha wanawake wasiotawalika kinaongezeka. Kizazi cha wanawake wasiotawalika kinaongezeka. Hii ni sehemu ya kwanza. Wewe nitangulia yeah. kusema kwa sababu ukishangusa mwanamke usipokusema naume hapa hapo kuonekana mkorofi. Bwana naomba niwese na ume hapa hapo kabisa ni wikijayo tutajifunza somo kama hilo hilo kupande wanaume kwa hiyo mizani sawia na hiki mpendeza buwana tunzuka funisha pia kizazi chawatoto ambao wanaza kawa ni wakike wakiumu si mbaya tukisoma somo masomo kama hama kwelo tunasoma semi ya kwanza wikijayo semi ya pili kukabisa na hiki waninaza kawambia kichotake kichotake somo na pili somo na wikijayo kina sema ki, eh, kizazi cha wanaume imara shupavu kinao kinapotea tunabaki na na vidume dume vid, wanaume anasema wanaume kama mabiti Nikibaya sana kizazi kichafu kabisa na eh, aisee kama nisingekuwa nimenyipanga vizuri ningejipanga vizuri ningeanza ninge na hicho hilo somo la kwanza hilo hilo la kijaalitakiwa lianze lakini ngoje wewe hivyo amen Em katika kitabu cha mwanzo kwa maandiko mwanzo mlango ule wa wa 3 um, Tenda haraka haraka kwa sababu maandiko ni mengi. So kishagusa ya mambo lazima utokuta ni mengi. Ukimwambia mtu ahubiri somo kama ile, atakwambia kwenye biblia hazimo. Wewe ukianza kuhubiri unakuta mistari ya kuwa mengi mpaka unaanza sasa kutafuta namna ya kupunguza. Musalima kumina sita nasema hivi. Mwanzo tatu. Kumina sita nasema. Anasema ni nani kwenye mwanzo tatu kumina ni bwana mungu. Jehova. Anasema. Aka mambia mwana mke. Hakika nitakuzisha uchungu wako. Na kuzaa kwako. Kwa utungu utazawa toto. Natama yako itakuwa juu ya mmeo. Nae atakutawala. Mwembe mungu. Kazi ya mungu ni kamili. Wah, saya mau kembali. Boleh kau munggu? Ada siapa? Eh, eh, kau munggu kau membayar. Anas, Eh, mimi ikikaribia. Eh, mimi. Wataenda nitangulia, wata nipigia kisi Ustakini, unabishane na mungu Ilo siwa, alikuwa soma la leo Ni utalibirisi kwenye Lakini tuje kwenye, hata kutawali Kwa macho yangu mimi, hata mimi nekwa mbi Na wewe unenisikimu Nezu kwauna kama hili ni neno baya Mungu kwaungia vibaye Mungu hajawe kwaungia vibaye Alisema, umanamuke Mwanaume ama ni baba yako Kama ni binti, ama ni mmeo kama ni mwanamke umeolewa Mungu amekupandoa kwa neema ni Mungu alisema leo hii kuna kuna movement kuna switch yake ni nini kati mnat. movement ni kama eh eh eh mwenendo au vitu kama hivyo au sumo flani mwatuvire lakini kuna neno flani maarufu la Kiswahili mimi ele ele é do feminismo, amanhã eu vou fazer a curta série e depois entro forte que não vou ele é do há aqui na há aqui zanakó que chungulza eu sou funisha aqui zanakó, nao que já não na na nani, eim na fundição não me acobertou tu na na mulher com posi não me leu ní muni rus ní não é na kemewa Wanaume homem é tianá ok nisso ligu sério somente a ligu te chamo aqui Lakini Unaposikia hiyo ligar tu de coiê é lá haki za wanawake zinaendana na, na haki za makundi mengine paka huwa zinakutana na nyingine zile haki za mashoga e, yaani vinaenda pamoja ehe nini nini vinaungana vyote vinaungana vinana eh ina thngereza wanawake ambaye thawariki ambaye ukichunguza ni kujaribu kupingana na huu mstari wa Yesu Kristo na si huu mmoja peke yake ni mstari komingi kwenye biblia by the way hapa ni baada yaanza kufanyika lakini mimi niambia Mungu hafanyi kazi kutokana na makosa ya wanadamu Haweza kasema kwa manina kutengeneza. Mungu mpango wake umekamilika tangia mapema Amen. Hemu tuangalia hata kabla kosa halijafanyika Make hapa ni baada ya damu na, na eva Na nyoka ote kila mta na piu By the way Na wanaume mbele kidogo msaima 19 ya Utakula kwa jashu Kizazi chawale wanaume ambao sio shu Wanaume shupavu niya nakula kwa jasho. waname anaye taka kulishwa-lishwa kubembelezo ee ku wala na mabu mingine sini ae masomo kitaka kuyabili vizuna takio ya ubili mbeni naanyuma yaani hapa hapa, lakini, uoja tutule opane ya mwoja wiki josto upande opane opi yaani ufane, yaani tusome hata kama mungu angekuwa haja ingie na gathabu yake na adhabu yake tusome mlango wa pili msari wa kumi na nane hapa wakujatokea kosa badu ni edeni tamu kabisa mpya Takatifu serokumi na Bwana, na na mungu api ni mwanzo serokumi na na na. Bana mungu akasema si zema huyomtuawe peke yake nitamfanyamsha msaidizi wakufanya na na na mm. e. Ukianga ni ile ile. Idizi ni utambae anaene kulingana na nusu mirekezo. Bana e ni ni idizi chok ni ile apa. Nika iwe urusha ujauko na mtana mafundwa nyumba. Kuna nakuta kuna, kuna fundi ndiye mwenye plan. Tureka tofali hivi tunakata hili tunaweka. Alafu namwambia ana la fundi msaidizi wa Na bei zao wanajia zilingani palipo. Mm. Eh, lakini wewe ni kwambie nitangulia kusema ieleweke. Mwanaume na mwanamke wana thamani sawa mbele za Mungu aliyeuao. Mm. Kile tu macho ni tofauti ni malengo na makusudi yao kuwepo hapa duniani. Eh. Ngoja niulize. Mtaambiwa kwamba chagua upoteze jicho la kulia au la kushoto. Utasema kuna moja ni muhimu kuliko jingine. Yote ni sawa, siyo? Lakini je, yote yako upande mmoja? Kila moja ni kazi ya Sasa dunia inachofanya na sio dunia, shetani aliyoko nyuma yake. Lakini movement ya vitu inaitwa feminism hakuna akiteketi mwingine hakuna mtenge, ha, hakuna mwenye kuumba hiyo kitu ambaye sio shetani ake, kama alivo Mungoza Hawa na na Eva na na, na Adamu kumkaidi Mungu tangia mazo ndivyo hivyo anavyofanya hata leo <anger> nani hapo na mimi kwa hiyo nimetangulia kusema mapema kabisa huu ni msali ninaweka ni Galatia 3:28 na sehemu nyingine hata kwenye yakonito wa mlango wa 6 tulikuwa pale hivi karibu anasema nani mtakuwa kwangu wana wa kike na wa kiume na wahitaji wote ni muhimu kwangu wako ntro wapili mlango wa 6 mungu anasema ni kama vile ambavyo wewe ni mzazi huwezi kaza kama natamani nipate vrana tu au nipate wasichana tu wote ni muhimu sawa sawa kwako mm. na ni pamoja nami chini mm. mungu akija mako pahawa peke yake shukuru kama yake Shukuru ni Kwa kutangulia kusema kwamba huyo ni mtawala wa huyu hakumaanishi kwamba huyu ni muhimu kuliko huyu au huyu ni smart kuliko huyo. Kuna maeneo mengi kama ninayajua. Ukiniweka sambamba na BT yangu hata mzaa Hata mke au mama Mwana mke yote hata Vitu vingi Kabisa kwa soo sio Enema baro mungu ameniumba ame kama Na mwana mwana kanipa Spiriorita au ukubwa Nikini bado Haminipa sauti ukubwa ya kutawala He Hai ondo yu ukweli He Hata kama siwezi Kwaani wana kulize Mta na ye tavala Tazania si raisi Quando aí suas o o caso é mais grave, já queira quito. O teu o governo quando aí suas manda, muda aí se nicho menos nas nas indiano, se acha que o médico o médico está, o médico está o teu negócio não é? Então o que pale, wanamzidi ujuzi, sio Júzio, Lakini, yei inamondua. Sindu atasema, nataka madaktari, wote mfanya hivi, mende hivi, mende hivi. Lakini, wanamzidi. Sindio. Kwelewe. Mm -hmm. Kizazi, chawana wake, wasio, tawalika, kina kina ongezeka. Kina zidi. Yeah. Na, tutokono kipengene, nitangule kusema, Kipen, tutokono kipengene vitano, na kipengene kimoja wapu, kinasema, madhara yake, ni a ouvir uma coisa haa que até estava rica essa na uma uma uma pico na ocula valioma na o asio coe mano chang ambrago camaiuri na a tapata uma pico aí que lá então na Kizazi, chawanawake, wasio tawari Mituende katika kitabu cha Kizazi hakikuanza leo Sema kinaongezeka so, Kisema kitu kuongezeka manaki kilikuwepo Lakini, idadi nazini Mituende katika kitabu cha Isaiah Mlango oleo, ane, mstari ambayo watu Kuna midume fulani ya kipuuzi Inapenda sana umu mstari yeah. <laughs> Ivi, Ivi kizazi kitafika Kini mzee, kilisha fika. Na only ournn profile was visited to be tu man, William. Look, I know we really call it. Here I focus on saying na ng withdrawals... ...you think some of these games are about to feel his weakness, what I mean is he is a better figure. Your feminine correct na AJ. His guests talk about it, what he did什麼 was he had. Nowhere we call along that word. Na siku hiyo, neno kusema siku hizo nyakati sio siku moja kama ni Jumatatu tu hapa nyakati. Na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mume mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvangao zetu wenyewe lakini tuitwe tu, tu, tu kwa jina lako. Utuondolee aibu yetu. Hiki ni kizazi cha wanawake ambao hawatawaki wana nyumba zao. Wanachakura chao Wanakazao Wanajotaka tu Wapati mtoto Alafu ajurikani Kuna maa naume furani ambaya na mkusu Lakini haweza kawa chini ya mamlaka yake, Ndi chotricho andiku Hakuna neno geni Hakuna jemo jipi ya chini Ya juu. Amen. Amen Eh, watu naona hicho kizazi Kip, Kipo ha kipo, kipo. Tupike <laughs> Hata najua matokeo ya ukura Kipo Zamani mapenzi ya mungu Ilitakiwa Chakula hiki Kitokane na hawa wawiri pamoja Na hasa kikireto na unibaba Lakina zema chakula sitaji Nyumba usinina imi tunataka ni ni, ni watoto wangu wapate jina. Okay, hawezi atoka kusema eh mtoto wake wa kwanza anaitwa Ana Anaitwa labda Emmanuel, baba mama yake Emmanuel Rose, Rose Mae. Ah! Lazima tafiti sehemu ambapo baba yupo. Yeye na baba eh m, am, amina. amina Nivo hivyo. Mm -hmm. Anatafuta sehemu ya jina lake litambuke. lakini akizae mwanzo cha mtu ni mwanamke ubini wake rosimi Eh. kizazi cha wanawake wasio tawali sasa ni nani wa kushutumiwa kwa hiyo mbeba wa kushutumiwa ni nani ni mtaje ni mimi mwenyewe na wewe mwenye kila mtu ana nafasi baadae tunatafuta kosa la wote lakini kuna ma maku... Kuna makundi mengi ya kushitumiwa mengi tu. Kwa vado tuanze na wahubiri wanyi mazabahu yao. Ndiwa wakuanza kuhubiri uongo. Kwa na mna hiyo. Eh. Ndiwa wakuanza kuhubiri uongo. Lakini hati mahe. Mwenye kubeba. Zamana na kukosea ni yule mwenye kulitenda mwenye. Kwa ruga Kwa ruga nyingine. Nikijua hii kweli nisikosee. Ukijua hii kweli, ukijua hii kweli usikosee na wewe. Hata kama aliyekosea ni yule aliyekwa ile jamii iliyopotoshwa. Wewe makosa mengi hata ya kisiasa, hata ya namna gani kwenye nchi haki inapoondoka, kosa sio watawala, kosa kwanza ni hawa waliopewa madhabahu. Kwa soo sheria ya buwana ni kamilifu Inatokea kwenye mazabahu ya buwana Nani kupa moja naweza kawabili na mimi Sambama huu kwe Unabaki peke yako Na nini mtunao kubaliana mkaseba wa mimi Basa Na mtuna watu wili wa tatu wanao tufatea kutokia mba Ahu wenge Vile vile wafu Kwa hii tunaona Watu ingine akasikia wa msali sina matukumu wana iyo umstali isaa nisaa kuuske miwlan aaf miidyan, miidyan, miidyan, oo abu naoro tu umus tay oo na yani ida ku jali ni mo nas isaa bita iki na indreya uju yu hii oo naume unaay muqtaanaha akifika kwa mwanamke huyu bado huko kwenye damadanganyano mengi mengi tu ya moto moto anatuliza pale. Si keja akitupia mzigo wake anabeba. Kama angeenda na boda, -boda sijui kama. Kama kena na bajaji ajao tutusham kichwani anaenda kutafuta sehemu nyingine. Vidya na wanaolelewa. Kwa sababu Kutukana jina na Ni Tahira fulani. ir na hora dele na Amin na inaonekana Ni Sifa ah Ni o Sio ele na na Ni na Ni Leo aqui na lo na o na gal ana tembele yutu yu na wiki jayu Niyo ni kosa lakopanda kwa na u Ukusuma katika kitabu Cha mithali mlango ule wa saba Kizazi Cha wanawake wa seuta walewa kinacho ongezeka Mithali Saba kumina kumina mbili Anasema hivi Mithali saba kumina mbili anasema hivi hmm? Mithali e. Mithali saba Kumi kumi na mbile anasema Natazama mwanamuke haka mkuta Ana mavazi ya kikahaba Bazi wa hivitu weneza na na ungezeko la ukahaba Ana mavazi ya kikahaba Mwerevu wa moyo Ana kirele na ukaidi Migu yake haikai nyumbani muake Mwanamuke haikai nyumbani muake haweza atawaliki Naona hapa hizo wao wamekukosea nukta moja. Ni I'm 100%. So, right. Mara yuo katika sina maana kwamba aishi mle am, amefungiwa kamba pana. Lakini sehemu kubwa ya mipango yake iko pale nyumbani mama. Eh. Ana mabadia ya keba milivo ya moyo na na ukaidi Ma, idadi ya wanawake wenye wa kaidi wenye kelele inaongezeka Ndio sio Pwega mimi baada ya kuanza kuona katika penge vijavyo huko mbele kwa neno la leo huwezi ukamesa kuna mipango ya Mungu ukabaki salama tutaona Mungu amepanga hivyo mipanga hiyo asemwa okay kwa muda atakuaacho lakini ataleta ghadhabu yake Hapo unaona unaelewa tu gani wewe Mimi? Au ni kama ni mtu. Sasa unajua hana labda ni yuko peke yake, hana nguvu, hana nini, lakini huachukwa fanya mbele za Mungu, ni hiyo mimi nafikiri Eh. Misali sababu kumi Anata zama wanamika kakamkuta Anamavaze Sasa hivi Wanamika anayo tengenezwa na dunia Sindu huyu tunaye msoma Sindu tipiko Ndow prototype Ndow mfano halizi E Ndow mfano halizi Ndow mfano kahaba Ni mwerevu Yani Huyo huyo utamakuta anajua kia kitu Najua sheria, najua biashara, na kila kitu. Alafu anaweza akakuingiza kingi kila hivi. Merevu wa moyo, ana mavazi ya kahaba mrevu wa moyo ana kerere na ukaidi. Ana kelele. Miguu yake haikaeni mbali mwake, mara yuko katika njia kuu mara viwanjani, na huotea kwenye pembe za kinyo. Hiyo Mto, mimi tajana mtoka chuki kuku kama haya kuswa neno la mungu anafu, ame, ana ana miongo atafunisho fani ata toka na vizuri kabisa lakini atatoka toka kio mamu kwa namna hivi wazi wana amen amen amen amen mwa tuimekido sa hilo kwa rio na kama sio nzuri mwa wame Jesus me disse: "Mim me se curja o doniante, cura moto. moto Jesus. Mas você lá me se ma. Aí se me chamari me Azima, azima mim mim moto. tu Jesus do Wakani. Nã Amen. Mwati sume kutuwa katika vipengeli kathaaki. Mwati chakosa ni nasema. Aini nitaenda Familia yenye manaume kiongozi. Ni mapenzi ya mungu familia. Kuwa na manaume ambaye ni kiongozi. Alaza kawa ni baba. Kwa wale watoto. Na kio baba kwa wale watoto basa takuwa ni mme kwa yule muke. Dani ere nyumu. Ni mapenzi ya mungu. Heo hii vitu unajuta single mother family. Hata si ngo vada vami ni, vinashami na vinatafutua, vinini vinatafutua mahakama ni, vinini vinatafutua, ba ba te pare vinapatikana, kini sioma ya mungu, vinashema katika kitabo ni haraka haraka, kutoa kuanza, kumi na moja tatu pini na sema, kutoa kuanza kumi na moja haraka ni mingi. nastahili kusoma kulingawa mara mbili kwa sababu eh, wiki ijayo nitaongea na, na na sisi madume pia. Eh, kwa ndoa ya kwanza 11:3 anasema hivi. Lakini nataka mjue yakua kichwa cha mwanamume ni Kristo. By the way, miongoni mwa vitu vitakavyokuwa shida wiki ijayo, ni mwanamume asiye ku Kristo kuwa kichwa chake. Yeye yeah, kichwa chake ni mpira, ni pombe, Ni tamaa nyingine nyingine na kazi zake na vyake na siyasa na uchaguzi wa fumbi na shina na u wa fumbi na, na. vivutivu. Aki nashimama lakini nataka mju ya kuwa kichochea kila manameme ni Kristo na na kichochea kila manamke ni mwanamume. Kuhuko tawala. Mwembie ni kwa manameme mzuri na Kristo ni tawali. Kwa manamke mzuri, ma utawaliwe na manameme taka mani binti u tawaliwe na baba yako. kama ni mke utawaliwe na mume. Eh. Na wakati mwingine kama ni mjane utawaliwe na mwanao wa kiume ambaye anakulea. Kama unai. Eh, bado kuna kuna sehemu lazima Mungu hatatuacha hivi. Kwa hiyo tunaona tunaona power structure, muundo wa nani awe nani. Na je, hivi wewe unauliza Kristo kini thawana do ameni bebe shajiwe ni na ana ni tesa ana ana ni ondo ana ana ana ni ony ana ni tengeneze anji mke ama mewa kana mtawala anam raisishi amoe peso maisha pwele kabis alenza wa siumana uweko zaree panga ni mungu ni Kristo eh Efe sota na shinambiri pini sima. Je, ndicho dunia hicho tenganiza? Niwa vua niwa na shule na sekondari. Has hicho ni na wa vuanjani. Ngoja mtoto shule Lakini unaweza kasona shule mungu. Ndio sio. Ndio. Ndio. Wa efeso tano ishinambili. Anasema hiki. Wiki jiao ni tangule kutoa. Kumbarati. Wiki jiao to soma efeso tano ishinatani. Tokuena wangaria wanaumata. Mm. Enyi wake watini wa umezenu. Kama kumtibwa na wetu. Apo manake sikikunwa kiongozi hapo nyamani. Mm. Kwa maana mume nikichwa cha mkewe. Kama kristo nae nikichwa cha kanisa. Mwengu mm. mimi mistari kama hii. Haywezi kasoma kwenye makanisa. Taonekana imepishana na falsafa ya dunia kwa hiyo inawe kwa gizani. Uwe wambia sito yuko kwenye nuru. Yesu anasema hacho chote ni takaicho wambia chini adali. Pane ni juu adali mkiseme. Kiseme mm -hmm. wazu. Kiseme wazu wazu. Mikristal yotu tumu. Mm -hmm. kama, kuna, kama wakichukia kama Wakichukia sana. Kwa hiyo wakichukia sana mpaka. Siwa eh, hiyo wazu. Hata puwa ito yashu. Kama hamechukia sana. Hmm. Na macho ya mekunu. Muzi wanya kina nani? Mtiketa mbae dunia na shetani vinamvuvia kile ya ito paleo. Ni farusafa ya njiyaku ya dunia hii. Hmm. Kani meyukusikia mani? Amen. Kama vile kumtiki kristo. Kama kristo nae ni kichwe chakanisa. Nae ni mokozi wa muili. Ni kuyongozi ndewa natu. Lakini kama vile kanisa limti hivyo Kristo Vile hivyo wake nao wawatiwa umezao katika kila jamu. Amen. Mfumo wamanamuke anayonariwa na dunia. Hawendani na hii mistari ya crystal. Period. Havi kubaliani. Hata kuduo. Sasa wewe chagua kusoka au kunyo. Kama kunyo, mimi nige kushauli. Kuchagwe ili okure. Na mwe wako, kubali Na matutu ya kwa hini. Lengola kusuma kusuma hili, siyo kusuma kwa matatizo wako pale, yako ndio. Yundu lengola kwa lapili, tusuwe semu ya matatizo. Tubadiliki. Tendeo? Eee. Lina sema katika kitabu cha hesabu, sinamda ukwenda ukwenda, hesabu nangu wa 30 Sura ya 3 mpaka 5, sura ya 10 inaeleza hoja ni maandiko mengi lakini nitaeleza. No, Anasema kama kuna binti jiko kwa nyumba ya baba yake, akaenda akafanya labda maagano au akatoa eh, kitu fulani kama nitamtolea bwana kitu fulani akatoa nadhiri. Namna mtamwambia Mungu akitenda hiki. Zamani walikuwa wanatoa maagano na nadhiri kama hizo. Sasa Mungu nitampaa labda nitatoa mbuzi nitafanya nini? Halafu huyo ni binti baba yake akasikia habari alafu akamuacha Azuma, hiyo nadhiri tasimama kwa sababu baba haja badilisha lakini ikitokea wao binti mama hajaolewa lakini ikitokea baba akasikia kwamba binti yake imetoa nadhiri hame, ni kama amesema kwamba labda ameenda nimekopa sehemu anaweza kaenda kubatilisha ule mkopo basi ni kiongozi au amechagua kitu fulani anaweza Kwa hiyo hapo kuna maamuzi ya mtu wa pili. Na anasema kama ni mwanamke meolewa. labda ametoka. Leo huko naona anga anaweza katoka kaenda akakopea aka, aka, aka nyumba. Eh, kiko, kikoba. Baadaye unashtukia majembe action mate wamesha tia ting naanza kufanya nini? Kubeba magodoro ma yaliyochoka. Mange vitu vya ndani siyo kwani ziko kwa kama hata vipi vinazeeka siku hiyo. uta uwezo gani mtamea ama na vitu vipi yote vinachaka sijiona dikwa nyumbani safi magoti safi ngoja aanze kupisha wewe nyumba wewe ununua yote vinachaka sijajua sababu nini nitafanya utafiti nataka pata majibu ya saidi na miss aji oh no kwenye fact kama niko kwenye Anasema kama uyo ni binte ya kio kwa baba. kama mamuza tekawe fanya na magano, baba yake na uwezo kuyabatirisha au kuyaruhusu akasimama kasimama. Maraki ni kiongozi. Anasema kama ni mwana mke na ya kaina katua nadhiri, hafumumia waka akasikia. Aka, aka, aka, aka zile nadhiri akaziruhusu zikaenderea zika nasema basi tenderea. Maraki mpata kibari, mpata approval. Lakini kitokea mwana kazioma kamba hizi nadhiri nii sistaki. Yungi zile nadhiri zinafuto. Mana kwamba, kuna uongozi. Uongozi umetoku kwa baba, umeambia kwa baba. Eh. E. sababu, unajua mtana ya kwa ungoza vile vile ni mta mbaya anatangulia kwenye hatari kabla ya. Mwengu ame, leo hii kitokea kuna nchi ikavamiwa. Naomba mungi isivamiwa, tuwe salama mbilele. Watu atakau pere kwambele kuenda ku, kuwawa kabla. sio wanawake, ni wanaone. E. Eh. Ndiyo manake, hundo upande wapili wa shirini. Tia kiongozi Tangulie mbele eh. Kwa hiyo naona kwamba Ni mapenzi ya mungu Familia Ama ni baba Ama ni mbe Lakini Biblia nasema Simu frani Natika <tikana> kitabu chao Kamala kumangu watatu Misalwa yishina samana Wana kumia mstari pia Anasema visi kwa lima upanga Lakini ubu Anasema Ukitaka kuenda kuiteka nyumba Au mji Au eneo una adla la taftuure mwenye nguvu hapana unapambana naye ukijamweka chini ya ulinzi huko kwingine unaingia kiraisi kiraisi ndio sio mm -hmm. vile vile shetana akitaka kuiteka familia akataka kuiteka watoto <laughs> akataka kumteka mke akataka ataenda amfunge mikono hiyo mwanaume amtoke nafasi ya uongozi alafu atapiga ataingiza uchoga ataingiza ulevi ataingiza kutembea usiku atafanya nini kwa sababu mwenye kile kichwa hakipo Ndipo kuruhusu. Taraka. Kizembezi. Muta na maana. Na mkasa. Nesema. Nime kuji. Hei. Mambi. Ambo hei. Mweshimyo. Nataka. Sababu. Pastu. Pastu. Pastu. Haikuwa hivo. Biblia hajasema hivo. Tangia mazo. Kwa hivo. Kwa sababu. Shetani. Hameamua. Kuhipindua dunia. Jamba. Ndipo. Tunasema. Kana kumba. Tunatania. Na kwamba hatusemi kweli Kana kwamba tunaungia vitu udogo Lakini kusakujo kuona semi ya mwisho Mandhara yake ni kwa hote Kwa Amen Amen Amen Hizu mgoja ni waulizini Naona ni mwanaume. Sasa huyu ashindia 80 ya taraka zinazo tafutwa zinazo tengenezwa zinadaiwa na wanaawake. Kwa sababu ya uhuru. 180 tafutiko kia. Dunia nzima na hapa Tanzania 180. Ni ni ni sababu ipi ambayo zinasema kwamba natakiwa huyu mwanaume ni ni dai taraka yangu ni pale anapokuwa amekufanya nini? Kulingana na bibi au kuringana na uhalisia wa mapenzi ya mu? sababu kukua mapenzi ya mechujia Atupenani tena Simple like that Sikiamani Iyo ni nini? si kitu kingini Nyuma yake ni mta siya kutawaliwa Au anaye taka kupingana na mwanzo 36 na mwanzo 12 na nane Na mapenzi ya munu o mesmo que a mané não o ia apenas apenas ninguém dá também conhece como a não apenas uma fiquei na angé a mané não nada apenas pecado sim não sei não façam muito caso hoje a pior não sei matou baba Uhuru wa Mataraka, uhuru wa makazi. binti na nakatoka nani ya nyumba babaki na mamaka sema naenda kukawa pekiangu. Na, kuka peki angu, it's okay. Hmm. Si, Nimechong. Na, haku, hakuna consequences. Hakuna matokeo mabaya. Hakuna matokeo mabaya zaidi badai. Hoja apina sema dunia inaandama na miki Acha Ayachana kutawaliwa, yani na mgeuza inakuwa kutoka kuwa miki. Mtawaliwa mwenye kongozwa ina mtengeneza wa mtawala Tuende katika kitabu cha isaya Mlangu wa tatu msana wa kuminambiri Bina sema kini Isaya tunikuwa tatu Tunikuwa nine manju hapo zamani Awala leo Lakini tuende sasa katika mlangu Wangapi wa tatu Bina sema Kama mungu alisa, aliona au alikuwa aja, ajaona kama, Kuna jamba ina Pata mungu by surprise Isaya imeani kuambiaka mingi sana Watu anamini kama iliandikwa miaka miya kama miya hivi Kama miya saba hamsuini kabla kristo wajajabini yani kikatika mwini Zamani Badai ukitoka hapo kuna miaka mbili hivi na kitu Nungerea kama miaka f Mungu aliaona haya Yotuna yaona Misalwa kumina mbina nasema hivi Katika habari za watu wangu Watoto ndio wanau na wanawake ndio wanaowatawala enyi watu wangu na wakuongozao Wakukosesha. waiharibu njia ya mapito yako Mungu amependezwa na hao watawala wanawake wanaowatawala haya yapinzani na aina pembe zamu hiyo ni kwenye ngazi ya familia kwenye ngazi yote sio mapezika mungu lakini anasema uko kwenye makosa mnapotoka Na kwa mwamee, ama neno ya nasipendezo na hatu wengi, na hatu wengi, lakini ya mungu. Mimi ya nipendeza wengi? I don't know. Kena fikiri ya nipendeza. kama mbesikia kwa mahumu sari unajibu uhoja, tunayona kichuchu asomo lale. Wanawakindi, wanawatawara na watoto. Uwe kwa mwamee, kwa na anaka wanawatawara, utakua na watoto, wasiona disciplina, nandiyo watakua wenye kuwaonea watu. Ah, deusinho. Tu é negativo que está a partir Moisés. Tu quando tu na mke do nino é na mamã na nina aqui na gente bebeu a cacto a abu ufunuo o gente bebeu que nem o fono que nem a kutali ule kwa kumina bina na sema hivi hapa na katika kontekstia ya kandisa ambando kontekstia kifamilia ato ya kijamii msa na kumina bina na sema si mpi mwanamuke luhusa ya kufundisha wala kumtawana mwanamume bale uwe katika utulivu hai kwa mapensi ya mungu kini mwana dunia inaenda mwana kwa mbekazi ya dunia ni kupishana na mapensi ya mwina, as much possible yaani kwa fara mungu wa kisema vitu mia kwa mba viwe hivi Dunia kifanikiwa ikapata vitu tisina kenda au mia kabisa Imefanikiwa kwa marengo yake Asili mia zonu Naanigo pamoja na neno Kwa nitu wakwaza sitafungua pare kuminane na nene Nasema hivi wanawakenda wanyamaze katika kanisa Mtu alaiku ni, Mimi nikenda kwenye mkutano Imi mweno nizemisi manaume na mutawara sinio Kuna watu wangape ambao wakujuyangu katika utawara kwenye dunia Sini wengi haa an i nifaa nii nii nii nii ku tu mi mi an i atam jumela an i i lakini ni ka maan i tawala ku wareng wareftee ta faida baasii ha ta ka faida miway ku pa ba ka jumeli an i jumeli oo koojooyo cii quem é Ana? Tava lá manobrando a palma da Ana. Quem é Hayo Nób? Ele comeu manobrando. Tava lá a ir em cima. na kuondosha. na Kundosha. Tu macho, usagun. Tusikubaliane na na cunhada. Mecha, choca-se haraka. Choca-se a raka. Tu na indiana na caribe a conhecer. É nasce uma o anjo. Nino nina nyama tens eu kunyama tu na kunyama kunyama eu não kunyama tu kunyeli kunyeli eu kunyama na anasema pior katika kanisa. Tikka hima Kanisani o taco tava tu coragem e na delta siena lozinanes e siena anão eu não sei quem é ninguém meja ame ame pataquicha me ame pataquicha se azima wao wanyamaze na kama wakiwa na mijadala waende kwa nyumbani ambapo wana uhuru na watu naweza na wao na wengine wao, wao bibi nasema katika petro 1:35 anasema hivi petro 1:35 unaweza kufungua usifungue mimi nitakufungulia niko enda spidi spidi kidogo petro 1:35 3 kuanzia 3 3 5 kuji kwenu Kuhusuwe kujipamba kwa nje yani kusuka mwere na, kujit, na kujitia za habu na kufaria mavazi. Zibari kue utu wa moyuni soni kana katika mapamba syo halibikai. Yani roho ya upole na utulivu ilio nasamani mbele za mungu. maana hivyo ndivyo wajipamba wanawake kwa wakati wazamani waliu tumainia mungu na kuwati waumezao. Ibu mm. mwonyo kumbia. Mungu anasema wa wanamika mtimi waka ajasema. dunia inasema hivu mwenye kukosea nina ni mungu ni dunia dunia dunia mwengu wame vile vile unajokuna wanaume mgini unazuka tamad uyu manaume baida kuja na na begi kuingia kwako siu manaume wakibiblia kwa hivyo aweza kafisewa mwazima haalime fika hapa hii nyuma kwako na mime ingia alafu uniti aina kuwa tayari visharibiki neno na mungu niya ufanya kazi para kweli ya mungu na pouco Amen. me caminhar, amém? Hoje a tarde wa sema, manam hakai, abnandani aí um, em em em em em goja tu anghari, tu não quer ter que ter me sal, mango o a, na carreira com Maria, mas o ele só Na mimi halinigusu hali, hali, Mimi lina nifaa Hajarishi naongea habari za wanawake Naongea habari za, za wanaume Nikola wanaume na nchanganya umu na mili na nipiga Nithari Shina moja Kuminatisa Nithari shina moja kuminatisa Niafadhali kukaa katika inchi ya nyika Kuliko na manamuke mgonzi mchokozi wanaume ana mwanamke manamke mgonjwa mchokosi ni wanaume kama baadhi sio mtawali wana mtawala wana mkaidi wui ansema wanaume ana lazima kuku kimbia ni kani ni nataka kama akasi makopo kuanza upia nenda ku-tostamaisha na ondo insha sikiya kunamutua sikiya kuna mize miaka na akakimbia mji wa Amerudi ana miaka 99 kuziki. Wakaiomba kizenyeka mimi. Anaondoka na 37 anarudi amekaa karibu 60 na kitu au 50 kitu. Muda anageuza akiwa na miaka Manake huyo alikimiria nchi za kwa sababu kile okay, na sababu nyingine zika tokea ukenibishwa hatujui lakini sababu yake kubando ndio Ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika uliko na manamke mgonzi mchokozi asiyetawalika. Ili neno linapita juu yako au linaingia ndani na inaweza kuna kitu unaweza kufanya. Inaingia, kuna hapa kidi, kuna hapa tunaweza kufanya. Wana sema katika kitabu cha misali 21 tumetoka pale tuna 25 anasema mstari ule wa 24. 24 anasema hivi. Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini Kulioko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Hiyo ni mwanamke asietawali. Yaani mwanamia, ni, ni kajibali nikajibanze kama popo. Popo zilionkakwa si kule ndani wanajificha huko baadaye na ukuta napita pita, pita tu eh unakuwa popo. Kama popo. Eh. Na mwanamke abaaye anatawaliwa, itawalika. Ambayo sio kizazi cha au kipo lakini kinaishi au kinapungua. há um meio um meio há tá tamanho há tá tamanho que fazem Kimbia o ca o camarapo daí na picha menos é kitabu categoria não humo eu vou evitar porque se eu não tamo quando eu quitar me cantou a juíz que eu tamo aqui por coisas bíblicas a semana triana é o tu msalimu 13 nasema tazama watu wako watu wako walio ndani yako ni wana wake anawasifia hawa watu Malango ya nyumba yako yamekuwa wazi kabisa mbele ya adui zako moto utateketeza mapigo yao anasema yaani nyumba mji wako huu so, inaonekana wanaume wamekimbilia dalini wengine wameenda huko nyikani hao yaani kama wame Uke, leo hiu kena kwenye miji nilio mingi sutakuta nyumba zina hawa kina baba mm. eh ndio dominan kuna nchi hapa ya kiafrika hapa jiranya ee nasikia mpango wawo ni kupata asi robo tatu wanawake ndio wawo watawara katika kila kitu ndio mpango ndio wanasifiwa na wazungu kweli kweli robo tatu ee tukena bungeni vitu vya wakilishi apa apa ngone tunachongea ni neno la Mungu atongei mambo ya ya siasa siasa zinakuja kama msana na niza huko huko mtendo negatif pengine unafata kwa hiyo tunaona pia pia kwamba mwanamke anapokuwa atakalika au ndo mtawala inamsalishoa anaume kufanya nini kupisha na kujibaza somewhere kodi 4 Ya pili kutoka mwisho, ya nne, madhara ya kuharibika familia, kwa sababu ya hii, hali hii Ya manamika siyo tawalika na manumia ambaye hakai. Madhara yake, ya naipata jamii yo na watu oti Yani hakuna, uzuwa siku kwa hawa, e, sasa ni zamu yetu, tuko majority Tundo, nda aslimia sabina tano, zindo nini Apana hirokuni naron narori na pigwa vile vile mazareyaki yake lingana wote kabisa wote kabisa he wote kabisa kubaliane mtunenye katika tabu chukua mimi misali misali serasini vipriana sulo misali serasini mioko na karibio kumariza da kusoma harakara kala serasini kumi Kuna kizazi cha watu wa mlaani wa baba yao wala hawambariki mama yao. Naweza sema mstani mmeingiaje? Na hiyo inasema kunazaliwa kizazi kisichokuwa wenye mii. Kijoto yote ambayo mekosa. Okay, kama wamekufa kwa mapenzi ya Lakini wameenda wameishi dunia. Unazalisha mitoto mishoga ambayo haina uwezo haielewi na baba haina nini madhara yake ni kizazi chenye kumlaani mama yao kumlaani baba yao na kumlaani na, na hawambariki mama yao kuzaliwa kizazi kibaya hebu waniulize hiki kizazi kinachotokana na taraka unataka kuniambia kizazi kizuri kitakuja kuwasaidia no hakiwezi ndio matokeo ya kwanza oh huyu vibaya sio vizuri sana Hei, labda Anasema, tukumi misali 30, misali 27, unasema himi Simbo na maonyo hutia hekima Bali mwana ali achiriwa, humwaibisha mamae Kuma na tawaliwa, mbaya na kapeke hake Atakuwa na mtota siye lelewa, siye na hofi ya baba Atakachofanya hati maeni kumuwaibisha Na enza kamuletea mba ya Anza kamani tia kama nikijiana, ana weza kamani tia ujamba, anza kamani tia ute akawadi taja. Ivi sipozo unafijiana watatu mateja na mabiti wa makahaba, lakini una una magari, we mama umefrae umefani kwa sana, unaibika. Mata rea kini maba ya. além de ser amarelo, somos um grupo muito lógico, nem aquele, nem aquele cabeça, somos a gente que está a marcar o um está em chão o ah, para não o marco seja o som, o goiano é o som, marco está a comer na minha biblioteca mas que na mama, há o iri, o ili kusudu Tengeneze dunia ina yofata baada ya huo. Iweze kuahudumiya na iweze kumtumikia mungu na iweze kuendeleza jamii na na na nani na matayfa. Marco kumi na tatu. Bibi na semai. Kumi na tatu kumi na na ndugu atamstaliti ndugu yake ili ya uwawe na baba atamsaliti mtoto na watoto wataondoka juu ya wazazi wao na kuwaua na kuwafisha leo hii kusikia litoto ambalo limeenda likarudi nyumbani kwenda likaua wazazi au likaua yote ile ili kusudi lichukue mali sio kitu cha ajabu sana ndio sio matara yake yalitokana na matukio yaliotokea yaani matokeo ya mambo ya awali yaliotokea nikizazi kichoto tangulia kichoto kwa ambacho siko hakiko sawa hakikuwa na malezi hakuwa na baba wakulea upande wake na mama wakulea upande wake sina hapo ni mstari maarufu sana Yesu alikuwa msalabani memlebea hawa Yohana na nani akaanza kumlilia kina kina wenye wenye wale, ha, akawambia ni wana wake wajerustalemo, mshini mimi, baadhi diriye ni na watoto tuwe, sababu nyakati zina kujambaa, watasema, heri matiti ya na tumbo, tumbo matiti ya Asama, I iwapo amefanya wa hivi kwa mti mbichi, ita kuwaje katika mti mba, mkavu. I wapu wame nisariti mimi, nilie kuwa mtu wao na mlezu wao, mungu wao, kiongozi wao, mkombosu wao. Anajitutakwa anaj, anaj, ya mbani kwa amba, anakuja, haza kupambana na na, na, na kizazi cheno. Watoto mutakawa uwalea, uwze kano wakuwa geuka utakuwa mkubwa. cama olímpica eu caminho quando eu atuo alemão eu sou eu sou quando eu atuo eu eu eu eu eu eu Leo hii unaweza sema ni laote, kifo cha aote si mana me sali, eh ni kweli ni harusi lakini kila mtu atavuna kipande chake. Hatuwezi tukampinga Mungu, tukatoa mfumo wa kimungu, tukaweka wa kidunia, tukabaki sala. By the way ndio sababu kutakuja na dhiki kuu, hilo somo jingine, lakini ngoja nikusomee mistari miwili tu nikiwa katika kufunga. Luka, ruka kwenye Luka 23, rudi nyuma kidogo ni nitakusomea Luka Kumi natisa, shina sabana sema. Kuku natisa, shina sabana nasema Bibere na sema. Kuku shina sabana Tena wale ndugu zangu, wale adui zangu, wasiotoa kani watawale, wale tini hapa, muachinje mbele yangu. Yeso na mimi ni mwekamfumo, ni meka uthawala, lakini unapinduliwa pinduliwa, sema ni dagapo kujia. Ao wewe kazi wakati Anasema nitawataka wale watu wa pinzani wangu. Wao hii dunia ni wapinzani wa makanisa ni wapinzani wa kweli ya Mungu. Ndio sio? Eh anasema nitawataka wale twembele yangu. Wachinjwe mmoja mmoja mbele yangu ni kwa na. Aliyesema Yesu Kristo. Ah maso. Haimo bina kali mtu hwaapi mbaya. Mbaya shangapi jawana? Kuna kitu já não me kwangu mas já cuando me viu ali vai ninguém suba cá mas o que é o na quando vai aqui nem na vita já na magoando o o ato não é Mataifa o watu wamechinjana Ni kwa sababu não kuna diz wa mungu Yako ato é me chinjana não na msari akisema na Kiingereza nasema what goes around comes around. Kitu mnachoki kina tembea uko kingine kitatembea kwako. Siku na wakati fulani. tuka tukamdharau Mungu na na kupinga mipango yake tukaendelea kutulia salama. Ta leo mlisho kabisa pia nasema katika kitabu cha Mathayo nango kule simão já vai na minha primeira semana tá nae nae ah ah tuas na kusoma katika maandiko, Jiwe walilu likatawa hilo limekua jiwe kula pembeni, anangulea bari ya jiwe, ndo Yesu Kristo. Nendo hili imetoka kwa bana nalo ni ajabu kwetu, ni ajabu petu, shwalilo. Kwa sababu hiyo na maambia, ufalme wa mungu, tondolewa kwenu, nitakuja kuhereza kwanini nimesawa installi. Na watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake, nae. Angukae kae juu ya jiwe hilo ata funjika vunjika na yote ambayo litamwangukia litamsaga tikitiki anataka kusema huu mstari application yake moja kwa moja sio hiyo alikuwa ongelea na kuondosha taifa la Waisraeli na kuweka taifa la Wakristo wa dunia zote lakini huu mstari huo una tunatumika vile vile Unawezo kutumika katika mazingira kwamba mtu yote ambaye nataka kupigana kupingana na mipango ya juu la Yesu Kristo anakuwa kama anatafuta matatizo nalo ndio sio awe ni mwabudi awe ni mKristo anaweza akijikuta mejikwa akaliangukia ukikaa ukanguka kwenye jiwe kubwa unabaki mifupa mizima ina ina in crack ina fracture lakini akasema yeke toke okay, sasa ukao umeenda vibaya zaidi ndio likakuangukia lenyewe huyo ni Yesu Kristo wewe ni Yesu Kristo uko cos kwa Nasema Biblia ni jiwe zito, ulita nisaga, ulita kusaga, ulita msaga mana damu, pandevi, tiki tiki. Ndiyo kwamba, tunapopishana na kauli ya Kristo. Niko, kuanguka juu ya jiwe au kuanguka niliriju. Na kwa kika mstari, kwa mta nae Biblia vizuri anase ka Hau hau apply hau ya ushika majo kwa majo jerakini umehushika inimana ya pili ya huu Kijayo kwa ya mungu tutajifunza sehemu ya pili panao manaoume manaoume nyoro nyolo kwa kutumia neno legen legen kwa penzi ya mungu mapenzi tena neno matazo ripazie kwa kutumia shapa pana mungu abiguna kuskuru kwa nema zako. Kami nenek ayah munggu kami akan nak kusiki awasikin. Kami akan nak kusikam munggu awasikin dia mau ambil itu, akini dia jual jual dia